și în cer și pe pământ, tată, și sfânt. Aici este preotul Valeriu, din partea emisiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând pentru onoratul public ascultător lecțiunea numărul 245. Iubiți ascultători, de o bună bucată de vreme studiem pe Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, studiu prin intermediul căruia am dobândit de spus de prețioase învățături și lumini cu privire la înaintarea noastră pe calea către cer. Studiul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața Evangheliei după Matei, capitolul 27, cu versetul 14. Ca de obicei, înainte de intrare în tratarea subiectului pregătit cu atâta grijă și bucurie pentru dumneavoastră, avem pregătit un mic aperitiv. Începând de astăzi, pentru următoarele opt programe, vom asculta o istorisire deosebit de mișcătoare a unui pui de negru care s-a întors la Dumnezeu în condiții deosebit de grele și care, după întoarcerea lui la Domnul, a fost prilejul multor întoarceri a altor oameni la Dumnezeu. Aceasta este o povestire adevărată, care s-a consumat în a doua jumătate a secolului trecut, iar eroul povestirii, micul Sam, a murit în America în luna mai a anului 1893, după ce contractase o puternică rățeală în ianuarie a acelui an. Astăzi vom face prima noastră cunoștință cu Sami Morris, sau, așa cum îl denumește autorul povestirii, Micul Negru. Caboa era primul nume al lui sami Morris. El s-a născut în mijlocul unui trib din apusul Africii, al cărui șef era tatăl său. Copil încă, Caboa a fost luat prizonier în urma unei ciocniri cu un trib vecin, iar sătulețele peste care stăpânea tatăl său au fost aproape nimicite. Vândut ca sclav, situația lui Caboa a devenit asemănătoare cu aceea a unui obiect pus în negustorie. Tatăl său a putut să-l răscumpere și să-l păstreze cu el până la vârsta de 12 ani, după care a fost din nou ridicat și pus în vânzare. Din această a doua robie, Sammy Morris a păstrat o amintire foarte clară. Odată i s-a povestit că tatăl său a vrut iarăși să-l răscumpere și în acest scop a adus fildeș, nuci de, de palmier și cauciuc, lucruri care, ca și astăzi și atunci, erau moneda curată a țării. Dar stăpânul lui Sami Morris a judecat târgul ca nesatisfăcător și a refuzat să-l elibereze. Tatăl s-a oferit atunci să -i dea pe deasupra pe sora lui Sami, care era puțin mai tânără decât fratele său. Dar Sami a protestat cu indignare și l-a rugat să nu se mai târguiască, spunând că el era mai în vârstă decât sora sa și putea să îndure suferința robiei mult mai ușor decât ea. Cei doi șefi n-au ajuns la o înțelegere și Sami a fost luat în robie. Din această zi, existența micului copil n-a fost decât un lung martiraj. Șeful, care îl ținea rob, jurase să-l vândă pe un preț bun. Și în acest scop îl făcea să îndure cel mai rău tratament și aceasta sub privirea și cuștirea tatălui său. Mă biciuia în toate zilele, povestea mai târziu să imoris? și de fiecare dată loviturile de bici doveneau mai dureroase. Dar cu ce te biciuia? L-am întrebat eu. Cu un fel de vergea foarte flexibilă, asemănătoare unei frânghii. Vai, și presupun că te punea să te dezbraci înainte de a te bici, nu-i așa? <laughs> o, domnule, răspunse el surâzând și descoperind un dublu șirac de dinți albi, să mă dezbrac? Nu știți că unul ca mine nu poartă nici haină, nici cămașă, nimic? Loviturile de bici erau astfel aplicate pe pielea goală a acestui sărman băiat, de mâna robustă a unui sălbatic lipsit de orice simțământ de milă și care nu dorea decât un singur lucru, să stârnească mila tatălui asupra soartei copilului său, și să facă un târg mai bun. În cele din urmă put sărap de Sami nu se gândea decât la fugă. Un prilej merită a apărut și, profitând într-o zi de lipsa stăpânului său, și-a întins piciorușele la drum și a fugit ca să se ascundă în pădurea mare, neștiind ce se va alege de el. Pe urmă a pornit la drum, timp de o zi, apoi două zile, trecând prin greutățile și primejdii ținutului. Câtă distanță a parcursi el astfel sau de câte ori a scăpat de la moarte, cine ar putea să spună? Este sigur că providența divină care hrănește păsările a hrănit și pe micul negru. Aceeași putere care odinioară a condus pe magi la Betleem l-a făcut să găsească calea care l-a condus la Domnul Iisus. Ajuns în șosea a reușit să găsească de lucru într-o plantație de cafea. Astfel, a putut să-și câștige hrana și să se îmbrace cu un gul, se numea acesta, un fel de șorți cu care sălbaticii își acopereau coapsele. Din acest moment va începe experiența duhovnicească a lui Sammy Morris. N-am cunoscut alta mai minunată. A fost scurtă și smerită, este adevărat, dar sublimă în simplitatea sa. Iubiți ascultători, Prețul cu care a căpătat mântuirea copilului acesta negru ar trebui să ne răscolească cele mai adânci străfunduri ale inimilor noastre, acelor de astăzi care o avem atât de la îndemână și suntem totuși indiferenți față de ea. Și viața care a trăit-o după ce s-a întors la Dumnezeu a fost măsura valorii prețului pe care l-a plătit pentru a o găsi. O viață care a pus în uimire un colegiu întreg creștin din America și a autorului care ne povestește. Doamne Tatăl nostru Ceresc, ajută-ne și pe noi să nu rămânem indiferenți față de mântuirea pe care ne-o arăți astăzi și ne-o dai în mod gratuit și în condiții atât de omenoase. Dorim ca ascultând la mesajul care urmează în următoarele 30 de minute, Doamne, să învățăm și noi să ne răsăm inimii mișcate de dragostea Domnului Iisus care s-a jertfi pentru noi și să-L primim ca mântuitor și zbăvitor al nostru pe urmă ca Dom și Stăpân, ca să fim fericit și aici, și odată în veșnicie cu tine, amin. N-am uit uite Isus se Doamne, niciodată. Din ce greu, prin ce minune mai scăpat, n-am să voi. iubirea. Așa chiar am fost mort și dintre moarec mai evitat din mai din care a cunoscut dragostea minunată a Domnului Isus și care a văzut din ce groapă a pieire la scos Într-adevăr, nu poate uita niciodată dragostea Lui și o cântă și acum și o va cânta toată veșnicia. Iubiți ascultător, ne aflăm cu studiul nostru în Evanghelia după Matei capitolul 17. Vom citi versetul 14, la care vrem să mai adăugăm câteva gânduri. Iisus nu i-a răspuns la niciun cuvânt, așa că se mira foarte mult dregătorul. Este mai de preferat să se mire oamenii de tăcerea decât de vorbirea noastră. Căci prin tăcere Focul întrebărilor iscoditoare se stinge pe când vorbirea îl aprinde mai mult. Orice răspuns, oricât de scurt pe care l-ar fi dat Domnul Iisus, ar fi născut alte întrebări. De aceea nu i-a răspuns lui Pilat la niciun cuvânt din întrebările care le-a pus. El știa valoarea cuvântului și nu-i putea arunca cu ușură toate. Aurul cuvântului Domnului Isus nu putea fi călcat în picioare de niște făpturi nepregătite pentru primirea lui. Pilat, deși nu era pornit contra lui Isus, era totuși lipsit de sensibilitate și nu putea pricepe adevărul. Era așa cum îl descrie Giovanni Papini, un sceptic roman credincios lui Epicur, care nu mai credea nici în zeii patriei, și cu atât mai mult nu le interesa un Dumnezeu străin. Era un rob al pântecelui, un om al interesului. Cum era să-i răspundă Domnul Iisus și cum să-i vorbească unui astfel de om cuvintele sfinte ale adevărului? Cât de mult avem noi de învățat din această atitudine a mântuitorului? Să nu ne grăbim niciodată să aruncăm cuvintele, chiar dacă stăm în fața dregătorului. Odată aruncate, nu le mai poți strânge. Iisus nu i-a răspuns la niciun cuvânt, așa că se mira foarte mult dragătorul. Doamne Iisuse, Tu ai plecat din lumea vrăjmașa adevărului. și Tăi însă mai pribegeți prin ea și trebuie să mai treacă prin fața dregătorilor. Dă-le tuturor puterea Tăcerii, așa cum ai avut-o Tu, și dă mi și mie, te rog, ca nu cumva prin vorbire sau prin răspunsuri necugetate, Cauza adevărului tău să sufere și să fie păgubită. Așa să-mi ajuți, bunurile stăpân. Amin. Iată ce ne spune Evanghelistul Matei în continuare, în descrierea împrejurărilor în care a fost răstignit Domnul Sfânt. Citim versetul 15 din Matei 27. La fiecare praznic al Paștelor, dregătorul avea obicei să sloboadă norodului un întemnițat pe care îl voiau ei. Ceea ce vedem aici este un frumos obicei. Dregătorul era păgân și nu înțelegea rostul paștelor. Totuși, din fire, împlinea acest obicei bun de a elibera pe câte un rob. El nu-și dădea seama că făcând acest lucru, contribuia în mod practic la sărbătoarea izbăvirii. Paștele este sărbătoarea cea mai frumoasă și cea mai luminoasă a evreilor. Este sărbătoarea eliberării, sărbătoarea împlinirii nădejdilor Sărbătoarea vieții. Întreg poporul lui Israel era sortit morții, dar Dumnezeu, în dragostea sa, a făcut minunea izbăvirii, trecându-l biruitor prin fața vrăjmașului și ducându-l pe culmile cele mai înalte ale gloriei. Și ori de câte ori se sărbătorea Paștele, era obiceiul să se facă eliberări în rândurile întemnițaților, ca sărbătoarea să fie mai viu trăită. De data aceasta însă iudeii, întunecați de ură față de Domnul Isus, au uitat de frumosul obicei. Ura și pisma te face să uiți de tot ceea ce este bine și frumos, te împietrește și te târăște în cele mai mârșave fapte. Au uitat iudeii, în frunte cu preoții, de frumosul obicei, dar n-au uitat gânul Pilat. El le-a amintit și a căutat cu tot din adinsul să-i înduplece să-și păstreze obiceiul, și să-L elibereze pe nevinovatul Iisus. O, în ce stare grea! neînchipui de grea, se găsește inima acelui care zice iudeu, adică credincios, dar care își uită cele mai elementare datorii ale vieții, de reprezentant al lui Dumnezeu pe pământ, și trebuie să-i le amintească oamenii, păgânii, care nu se ocupă cu Dumnezeu așa cum era Pilat. Ce durere este să vezi credincioși certați pe care cei necredincioși caută să i împace! Ce durere este să vezi credincioși nepăsători față de cei obidiți, iar cei care nu se ocupă cu Evanghelia îi trezește la realitatea vieții creștine! Să te învețe datoriile credinței cel care nu se ocupă cu aceasta, oare nu e rușinos? Și tragic, adevăratul urmaș al lui Hristos trăiește sărbătoarea Paștelui, sărbătoarea mântuirii zi de zi și prin aceasta dovedește că o oare și o trăiește, fiindcă eliberează din temnița inimisare pe toți cei închiși acolo de ură sau chiar de dreptate. El călăuzindu-se după legea dragostei nu mai are întemnițați nu mai are vrăjmași. Afară de aceasta, ajută la eliberarea tuturor întemnățaților din temnița păcatului. Sărbătoarea Paștelor o trăiești numai atunci când dezlegi toate lanțurile răutății. Așa ne învață de altfel și cuvântul Domnului la Isaia 58 cu versetul 4. Și iată, iubitorilor ce aflăm în versetul 16 de la Matei 27. Citim. Pe atunci aveau un întemnițat vestit numit Baraba. Câtă săvârșire și frumusețe este în la planului Lui Dumnezeu, căci privind totul cu ochiul credinței, te minunezi. Nimic nu-i fără rost, nimic nu-i la întâmplare. Iată, așa a fost în legătură cu patimile Domnului Isus. Ce lumină frumoasă aruncă asupra dragostei Lui Dumnezeu întâmplarea cu Baraba. Baraba, în limba aramaică, înseamnă Fiul Tatălui. Întemnițatul acesta era și el fiul al Tatălui, ca și Domnul Isus. Era însă fiul păcătos, un fel de reprezentant al tuturor păcătoșilor din lume. Cartea Sfântă spune că era vestit, vestit de păcătos. Acest fiul păcătos al Tatălui a scăpat, datorită fiului cel bun, care moare în locul lui. În întâmplarea cu Baraba se poate vedea foarte limpede harul lui Dumnezeu, care a dat pe Fiul Său, cel neprihănit, ca jertfă de răscumpărare pentru întreg neamul omenesc căzut în temnița păcatului. Domnul Isus a murit în locul nostru. Noi eram păcătoși vestiți, eram Baraba în stare de a făptui cele mai groaznice crime. Dar, prin îndurarea Mântuitorului, am fost izbăviți. A intrat El în temnița în care trebuia să rămânem în vecii vecilor, a plătit El datoria noastră, slavă Lui. Dacă Baraba s-ar fi împotrivit eliberării Lui, desigur, cu forța, nu l puteau elibera. Tot așa și noi. Numai dacă vrem, putem să primim acest har din partea Lui Dumnezeu, ne putem bucura de El. Eliberarea din temnița păcatului a fost plătită și rămâne numai să o primim prin credință. Noi suntem baraba, adică fiii căzuți ai Tatălui cei mai vestiți păcătoși. Domnul Isus, Fiul Cel Bun, a venit ca să ne aducă izbăvirea. Vrem oare să ne lăsăm scoși din temniță? Dacă nu, cu forța, El nu ne scoate Oh și câte celule are temnița păcatului! Chiar și cei care se ocupă cu Evanghelia de ani de zile sunt poate în vreo privință un fel de baraba. Iată Domnul Iisus te întreabă și pe tine azi. Vrei tu să fii izbăvit? În versetul 17 de la Matei 27 citim în continuare. Când erau adunați la un loc, Pilat l-a zis pe care voi să vi-l Pe Baraba sau pe Iisus care se numește Hristos? Haideți să vedem câteva gânduri aici. Spre exemplu, ce scop au adunările noastre? Să elibereze pe oameni? Sau să întemnițeze? A fost un mare examen și pentru Pilat și pentru Norod. Prin Baraba și prin Iisus, Dumnezeu le punea în față calea vieții și calea morții. Lumina și întunericul, adevărul și minciună. Dar nu numai acelora de atunci, ci și nouă celor de astăzi în fiecare zi ni se pune în față ceva de ales. Baraba și Isus stau de-a lungul veacurilor în fața oricărui suflet. Problema alegerii este mereu actuală pentru oricine în orice împrejurare. Marele examen pe care trebuia să-l treacă Pilat și norodul, trebuie să-l trecem și noi, clipă de clipă, fiecare, și el rămâne actual până în ziua judecății cea mare. Oh, ce stare rea a avut Pilat! Cât de nehotărât a fost ieri când era vorba de ales, cu toate că știa limpede care este adevărul, cu toate că puterea era în mâna lui. Era o cinste pentru el să fie guvernatorul iudeilor, dar această cinste i-a dat și o răspundere, care însă l-a dus la pieire. El nu și închipuia că ziua în care fusese trezit așa de dimineață putea să ajungă pentru el o zi de judecată. Nu știa măcar ce greu își încarcă sufletul. Ar fi fost mai bine pentru el să nu fie avut cinste să guverneze țara, căci ar fi fost scăpat de greua vină de care s-a încărcat în acea zi. Din nefericire, Pilat nu întreba unde este dreptatea. De fapt, aceasta este singura întrebare pe care ar trebui să-și o pună un judecător, și noi întotdeauna, ci el întreba ce folos am eu. Iată o greșeală care trăgea după sine toată nenorocirea lui. În ziua de astăzi, el se arată lumii ca un judecător slab, căzut la examenul dreptății, care răstignește pe un nevinovat. Pilat, leoții și Norodul au partea lor de vină în răstignirea Domnului Isus. Dar ia, stați puțin. Care-i partea noastră de vină la această mare dramă? Isus a fost răstignit nu numai de păcatul lui și celor de atunci, ci și de păcatele noastre, de păcatele tale și de ale mele. Dacă facem o alegere bună, dacă nu cădem la examenul dreptății, dacă ne mărturisim păcatele printr-o pocăință sinceră în fața Domnului, problema vinovăției noastre este rezolvată și noi suntem mântuiți. Domnul să ne ajute! La versetul 18 citim, căci știa că din pismă dă duserea pe Iisus în Lui. Când știi precis un lucru, nu mai întreba pe nimeni și mai ales gloata, adică norodul. Pisma este neînduplecată ca moartea și oarbă ca -ntunericul. Unde a intrat pisma, a fugit rațiunea și dragostea. Pisma, cine pismuiește, nu are nevoie de argumente. Un om pismaș este în stare să sufere oricât de mult, numai să-și vadă adversarul nimicit. Iudeii cerusele pe Baraba în locul lui Iisus, cu toate că Baraba era un tâlhar cumplit, de pe urma căruia poporul a suferit mult. Dorea însă ca și de aici înainte să sufere, chiar și mai mult, nu mai să-și vadă împlinit planul, adică să omoare pe Iisus. Vai, ce nenorocită este pisma, ia uite ce în stare să facă. Când nu mai poți suferi pe cineva, ești în stare să plătești orice Nu mai să scapi de el, cu tremurătoare stare. Istoria ne păstrează următoarea întâmplare. Pe vremea lui Pericle, unul din conducătorii grecii antice, erau doi cetățeni care se pizmăiau de moarte. Amândoi însă făcuseră fapte mărețe pentru patrie. Pericle a chemat pe unul din ei și l-a întrebat. Ce vrei să-ți fac pentru ca să te răsplătesc? Și ceea ce îți dau ție la celălalt voi da dubu. Cetățeanul pismaș a cerului Pericle se-i scoată un ochi, pentru că adversarului său se-i scoată doi. Ce este în stare pisma? Sfântul Vasile cel Mare spune așa. Pisma este genul de vrăjmășie care este cel mai greu de biruit. Pe alți oameni răuvoitori, binefacerile îi fac întru câtva blânzi. Dar invidiosul se irită și mai mult prin binele care îi se arată. Prin puterea unei fapte bune, el în loc să simtă o recunoștință pentru binefacere, mai mult se ofensează. La fel spune și Sfântul Grigorie, teologul, într-una din uh, cugeterile lui. Spune așa, Câinii dacă sunt hrăniți, se îmblânzesc. Leii când sunt îngrijiți, devin blânzi. Iar invidioșii când sunt serviți, devin mai sălbatici. După cum s-a spus și mai sus, pisma gonește rațiune. Căci dacă ar putea cât de cât judeca, ar vedea că nimic nu câștigă în urma acestei stări. La ce-ți folosește să pizmuiești până la urma urmei? Dobândești oare în felul acesta lucrul dorit? Ar fi mai bine și mai drept să văd cum altul are ceea ce eu nu am și să întrebuințez -mi mijloacele potrivite ca să o dobândești și eu, dacă pot, acel bun. Cel care are daruri însă trebuie să înțeleagă că e greu de suportat să fii fără daruri și să nu fii supărat pe pizmași. Domnul Iisus era dat morții din pismă, unde pismă găsește cuib cald, acolo Isus este dat morții. Să nu uităm! Iudeii nu puteau să vadă nimic bun în Isus. Invidiosul, dacă nu poate preface virtuțile aproape lui invicii, atunci îi atribuie imbolduri rele. Prin pismă satana se întrece pe sine însuși, să ne păzim. De acest șarpe otrăvitor Unde își lasă el veninul Greu se mai poate vindeca Iată ce ni se spune în versetul 19 Pe când sta Pilat pe scaun la judecată nevastă s a trebuit să-i spună Să nu ai nimic a face cu neprihănitul acesta căci azi am suferit mult în vis din pricina lui cu niciun neprihănit, iubiților, să nu avem probleme, că va fi rău de noi dacă și noi suntem neprihăniți. Purtarea necuvincioasă față de cel neprihănit atrage după sine suferința. Aceasta este o lege. Și de data aceasta se vede lămurit degetul lui Dumnezeu în toată întâmplarea cu femeia lui Pilat, al cărui drum a fost pregătit mai dinainte. La roman era o lege care interzicea guvernatorilor să-și ia nevestere cu ei în provincie. A fost o mare excepție că acest lucru i s-a îngăduit lui Pilat. Asta Dumnezeu o pusese la cale pentru ca la timpul potrivit Pilat să primească încă o înștiințare care să-l rețină de la un drum greșit. Alt lucru rânduit de Dumnezeu și de aceea trebuie să ne minunăm, femeia lui Claudia Procula, așa se numea, a trebuit să se culce ziua și în timpul acesta a visat. Versetul ne spune, azi am suferit mult în vis. Dumnezeu vorbește și prin visuri, spune Iov 33 cu 14. El a vrut ca prin femeia aceasta să dea o mărturie în fața norodului că Domnul Isus a fost fără vină. Femeia era o martoră împotriva celor ce au sândit pe Domnul Isus și o martoră pentru nevinovăția Lui. Ea va fi o martoră și în ziua judecății, împotriva Lui Tilat. Datorită mărturiei clare și stăruitoare acestei femei pentru Domnul Isus, Dumnezeu i-a dat lumina cunoașterii adevărului și, după cum spune tradiția, a fost cea din tâi păgână care a trecut la creștinism. Biserica ortodoxă o și cinstește printre sfinte. În calendar se află la ziua de 24 octombrie. Să ne amintim de câte metode felorite folosește Dumnezeu pentru ca să aducă suflete la mântuire. Pe Pilat caută să-L mântuiască prin nevasta lui, pe nevasta lui printr-un vis pe Iuda Iscorioteanul printr-o sărutare, pe Petru prin cântatul cocoșului, pe Irod prin tăcerea lui Isus, pe Malhu prin vindecarea urechii, pe evrei prin semne și minuni, pe alții prin bineface. Dar și pe tine, dragul meu, în câte și câte feluri, ești oare atent? Chiar și citirea acestor rânduri, ascultarea lor e un fel al lui Dumnezeu de a te chema la mântuire, e un îndemn al Harului Său. Ca tu să nu mai amâni, ci să te smulgi din starea rea și să primești pe Domnul Iisus ca Mântuitor al tău personal. Cine știe dacă această chemare nu este ultima pentru tine? Nu pierde ocazia. De ce ai pierde-o? Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului numărul 245 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Domnul să ne ajute pe toți câți am ascultat chemarea aceasta, să răspundem la ea. Cei care nu l-am primit ca mântuitor, să-l primim ca mântuitor. Cei care l-am primit ca mântuitor, să-l primim și ca stăpân al vieții noastre, lăsându-l să se amestece în toate problemele vieții noastre, să fie ca un împărat care poruncește în viața noastră. Domnul să ne ajute să scoatem din inima noastră, din temniță, pe cine am băgat în temnița urii și să -i iubim pe toți cu dragostea și cu plăcerea cu care ne-a iubit El. Amin. Toate darurile de-așa să vorbesc în limbi chiar și a să o imparte fără dragoste nimic, nu se urmăriți, aveți dragostia, toate piere veți rămânea, urmăriți să aveți dragostia, fără ea, Dragostia, aveți dragostea, Toate pierin veci rămâne ea, Urmăriți să aveți dragostea. toate, ea ne duce în viața veșnică. urmariți să aveți dragostea, toate pierin veci rămâne ea. Urmăriți să aveți dragostea, fără ea nu primiți cu luna. Urmăriți să aveți dragostea, Toate pierin în veci rămâne ea, Urmăriți să aveți dragostea,